Durbazin ezten fitzatuak izaitea ara ez, beara, zuen eh? ametsa beteko da. Euskaldun gisa, militante gisa, initzak diote segur fitzatuak izela. Bai, bon, ez pentsa denak zuri begira direla edez, eh? lagun. Hainan orain bai, segur da. Frantsez nortasun agiria duten guziak fitzatuak izan dira. Frantziar luraldeko alni maleko fitxer bat sortu gai dute. Azteleneko kaseta ofizialan agertu da. Ne hor jakinean eman gabea intzinetik eta, bo, egada, aste buru berezia zela. Eh? Aztelenean jende geien zubia egiten ari zelari eta beste zerbait egiteko berdin jurnal ofiziala irakurtzea baino. Irurogei milioi izen gutxi gora bildu ditu frantziak beraz ber fitxategian. Fitxategi biometriko batean. Azkenean pasaporte eta nortasunagirien fitxategiak bildu bildudituzte. Gaur egune elektronikoak direlarik liku geienak, territioaren kontrako borroka garai hauetan fitxategi hautdiori Alin maleko ordena gailu batean txartua naxi eta logizial simple batzuk egiten duten bezala aurpegien ezagutze automatikoa. Geroztageago diren kamera guzieri esker, lasai, tranquil. Bailan, Frantzes gobernoak azpimarratu du. Ez, keskatze... Ez dela keskatze dikera ez fitzategioekin. Ez dela gaizki baliatuak izanen. Ez, bo, mados, barkatu, beti paranoikoa sobera batzutan. Gure askatason pribatuen, hauste bat da ere hemen, ez dira gure izenak bakarrik bilduak, gure elementu fisikoak, eh, begien koloreak, hileenak, argazkin numerizatuak, izango dira, maak zuel ez eksperren bezala, hola, segitana gure erien hatzak ere, horiek ere numerizatuak, gure telefonoa, e-maila, hop, dena berlekuan, nahi duten bezala erabiltzeko ondotik. Francesco Bernoaren eskodira orain fitxer horiek, poliziak, diendarmek, interpolek eta Schengen espazioko indarreke Uh, Galdeginez, edo hori huri ikustekoa, baina konsultatzeko gishan ez aiten alda, hau da elburua, penxarazten dit nire dentistari piskat. Lasai ez, tizut minik eginen, hori ega aiten du betien erasaitzeko, ez ener batzeko, juztenaz ez duene hor tzaunkitzen ahalko ere egiterakoan, lasaitzeko behar automatiko hori niri piskat keskagagia egiten zauzal ere. Hitzetapur Bizenez aldatzea ere, balio du, uh, beti ustuki aszelenan ahipatzen duen irait zufia horrekin izkontzerakoan, uh, behartua, eh, abizena aldatzea azpauzi entzun, balio du behiz entzutea, kronika hori, euskalihatiak puntueus eus, uh, webgunean atsemanen uh, duzue, eh, gomendatzen dauzieta. Ukranian, adibidez, batzuk hori egin dute, izenez aldatu dute, baina nahazoen on baten zate, kasu. Ukranian, uh, bazen olako, lehiak bat txobat, halo uh, sozietateak proposatu du. iPhone zazpigarena eskuratzea urririk, uh, bost pertsonei, uh, lehenak izango zirenak, hoien izena aldatzea. Uh, diakinik Ukrainian biziki erreski egiten alda, eh? zoan izena aldatzen alduzi biziki erreski, bi euroren truk gainera, beraz ez da gauza ondirik, eta izena aldatzea, ez edozein izen autatuz, asmatu zein, iPhone 6pi. Hala, xinplekin, izena aldatzen zutenak, iPhone 6pi deitzeko lehen bostek iPhone 6pi garrena eskuratzen aldzuten urridik. Pentsa, han iPhone zazpibat, lau hilabeteko lantxaria balio du, bizikikario da. Beraz bi euroren truke eh, balio du, bo, berdin du, he, eh, izen bat, izen bat, eh. aldatzea edo ez. Uh, iduriz batek erraiten du, irabazi duena iPhone zazpia, zenta orain deitzen da, ustut, abizena da zazpi eta iPhone izena holako zerbait, uh, aldatuko zuela izena ez, egumatez aurrak baldin bazituen. Ebe bako txakiten du nahi dena, eh. Kokeine deizena talde hau, euskalduna dira eta luxpekaria deitzen den diskoa ere ateratzen dute gaur propesatzen hottzet, Kantua, gaur deitzen den katua, Kantua, kokkein taldea. Taldea, gaurkkantuarekin Luhpekaria Diskoan atsemanen dozue Disko behrian Kantu wau Eta hitzeta orain gure kronikalariarekin tsegitzen dugu artistarekin. Marco, ans, anspach Bai Bai, aitali plazera eiteko, Amspach, egan Amspach. Ah, Amspach. Egan nahi du, Erikaren Besoa. Adox, bai. Erikaren Besoa, marko bai. Susira, beraz. Bai, Nines, Tazuz, bai, bai. Tazude bai, bai, familia eguzia, bai. beraz. Bai, bai, Amspach eta amaren gandiko argaduran. Ah, bai. E Adox, beraz, altsasiak aldebatetik. Bai, eta... Bordaletik Ados, anzten dugu hori segidan Marko Atxaldeon eta ongeet hori itzeta putze mankizunera eta berri hon bat berriz gure irratira itzulizira Bai, bai, bai, oinez eta placerakin Oinez entzira? Bai, oinez Etsetik? Ez nahi zogunere Errungo nuke egalez bain Neorkez egale ginez, ba. noiz baita da ez ba. inkieta gaur uh, be joen astean ateraden obra berri bat aipatuko dugu ba. obra berri horrek uh, ilustratuko baitu aurtengo durangoko azoka berrietan haipatu dugu durangoko azokaren uh, behoita mekagarren edizioa izango da aurten, benduaren lehenazte bururtan, usai emzala eta aurten uh, kanboko hm artista batek egin du Christine etchevers ditzin dina margolalia sagutzen eus ez nuis y garen esu dise kun muy grande margol mundua nik snaise fontaine très aidé es même moment c'est bon fama toi bishtanena uh, len bicico il artista da torongoko uh, asoka gitena duena Epejoita mo urte hasaleria ez dago bwbwbwbw athetic kibat et dit qu'il doutait il parle des co artistes pasatu berdan hala ez bai atlantica argitelcian du buru bat ateto son de obra quine ikusten est pas doué coûstener nous bah il t'explique tout par de où décrit a bai bideo obra esplikatzeko, ces co mais egin se joindre aux tenaginon de ya 50 urte na hemen itz Zumetaren uh, azen Hora nox artista Eza gumbat euskal uh, Eta aski abstraktoazen Eta iduritzen zaut uh, Aorten ere Ber bidetik biten dela Bai eta ber bai joko bat da ere Zenta omen badira bi pertsonai Bi pertsonai Bai eta atseman behar Nunda Charlie Hora ah, deitzen aldugun ah, Atseman duzu Bai bai Bai ez usten alduguen ah, zureak aiz <laughs> aiz usten alduguen aldugu zureak ja uh, chika zena berba atzatekari galdegin liburu bat uh, irabastea bi pertsonaiaek atzimaten baldin baldituz bai bai den bai eta uh, hola ere bi pertsonaiaek atzeman eta giru berba beste zabaite atzeman berda ere tituloa gaineran bada bat eta barnean bada beste bat ere Duran goi datzia da, Bae, biadiz, eta trompatzen. Eta go bat ere azpian, Duran gogo, ah, liburuak tiki tiki zitatzia, eta ta besterik... Uh... Bon, Tatzak badira ainitzen, haski, haski, uh, uh, beloa da, beda karaten zuen bezala, berotasuna nahi zuela, errakutsi, bisia eta, aski uh, Ab euh, abstraktzioa da. Zer da abstraktzioa? Abstraktzioa uh, da. Gauzak, irrakutsi behar diren munduan Hola, ez irrakustea. Hala, beste molde batez irrakustea. Hago da abstraktzioa. Aliketa zaila da, behar den bolan ere... Uh, nikari ez obra hori ikusirik... Uh, Pentsatu behar da, merkatu hori. Mercato alle. Bai, Mercato alle. Sarba était dans souladico alla co, a soccabata ndako. E yes bai una copesta ndako. Uli a orthiroco esta va edari, Bai, e dia bai gra ficia. Es daba creca ficia batitia, bai sigheta, ki sorta bat, sacubat, ba shoberi, ba zukitia. Likes ni touske bai una copesta co ficia che ne tishorta Bai, petite coup. Aldis, bareskione bai, Django bai. Za, achète bai baio du un uh, t-shirt uh, une pression niaki yeah. giteko. Bai, bai bai, polytech dira. Ba, bo. aski da, ikusten da kochnusun ez estagausa un diriki ikusten, Bai, nebo. Pushka batzuk ateratu eta zeikita uh, ba, imprime batzuk bazuk igitia kaltsardia ketena bai polita kaltsardia bai bai bai aldo orthotique azos weninga beste bai bordela alde hori badela eta ez da usobela ah bordela da uh, iles du rangon bordela da iles tache qui gendai uh... nisvada Beloa da, bai, zelta barnean zau... Ba bai, nahi zelta benduan izan, beloa da barnean, bizia da. Eta uh, dinamikoa, haipatzen zuen uh, kristinek, hein, dinamikoa da. Bai, horiako tatsak ematea edo nun, din, dinamik, dinamikoa da. Bai... Gustatzen bai. zait zuzuri? Uh, bai, bai, bai, bai, bai. Gustatzen zait dana da jakin dut ez zela lehiaketarik, galdugin izan da, kristini zarbete egitea, ze plazera. Eta gainera, bai, izatea lehenbizikoa bizikoa paralean, pagalean bai, bai. Hala bai. ere, egada uh, zintzen horiartu, baina berroita meka garren urtea da durango koazkoa iten dela, berroita urtez beraz, afitxa desberdin bat, eta mm -hmm. lehen aldikotz beraz, ipar euskal eriko artista bat, bai, ere, bon... Uh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 E, olako mail bat, etozen zaizularik, or, uh, besti mundu bat uh, esploratu behar duzu. Eta mm -hmm. bon iakita iakinez eda afitxauri uh, baita uh, markatuko du bait. jorenguko azoka. Lehen eraiten zinuen, uh, etzela behar din uh, be antolatzaileak bait zioten galdegin eta etzela lehiaketa bat. Estituzo maite lehiaketak, afitxare lehiaketak? Uh, Bi gausen dako. Uh, Bo, behar ba, Dambora duten endako bai ongi da. Zabait prestatzea eta dohainik egitea, hori da. zatoz maite dohainik itza. Dohainik, ez, maite da zanata. Oretzainiz arte edere eta, arte ederen onduan ziren entrepresak profiteazen suten arte edere eta ziren baartistetaz bai. Bai, bai. Uh, galdi ginez, oh, ingo dugu uh, buteiloanen uh, etiketa, ah, hola hita, zoen dako izan da lan bat, fin, mm. ikashteko lan bat, ataskan finian etiketa doainik ukan sulten. Guri ofisioa da, ere, guri ofisioa da, mm. edo galdi gitan digute, edo ez ez, banan ez gira arte merkatuan, azki gira, yaenik konkurrenzia, vous devez que tu batean, malbatern uh, chartier et mettre un dessous d'ambola uh, projet bat uh, mm -hmm. et Ez bai honako, afetxentako, uh, bai, uzuren bat, egin ez zure diluarekin, hain primatu ba bat duzu, behar tamanean, eta hori. Bainan behar bada ere leiaketek badute alde hon bat, batzu zirela autatuak izanen, ez bai tira ezagunak. Bai, eh, ah, ba, tramplen bat bezala, hori ah, ba, da, ba, da, ba, da, da, tramplen bat da. Ba, bezala, bai, bai, bai, jan ba. uh, behar dut. Eta baldin bat nuen denbora, eta bon eh uh, ba le bano ere noren da koitzen duzu uh, lehiaketailei eh uh, la bon je ne finais pas uh, je cote une uh, gallegina insight et uh, apartar c'est nous la nous en bauna koizte ez ez sud temporaric hasta que es de que es sud tempora berdu dan la egiteko pensa Beste uh, proiektu badendako ez. Durangoko ko azokan ere liburuak agertzen diran, ere ustez, hor? Ouais. Uh, Afitxan, Eta disko batzu ere... Uh... Ah, ez nahi sorretzen, ea disko vinilekoak diren di edo izsederom... Uh. <laughs> CD-roma hile bat bat dute gehiago, behinan, erraten zilemizala, biziki abztraktoa da lai e bai, tindu hori, beraz, neki uh, kustundana, bai, dira, uh, disko batzu, ne ustaz, uh, disko batzu, dira, CD-za uh, CD arkitu horiak, zantabon, horrein, MP2-ak berliteizkera kutsi, behinan, hor, uh, berbaba, dira, USB-gako batzu, edo, edo uh, sushi batzu, edo ez dakit. Ah, bai. Zaginik hori kusten berba bazkalzeko, endo diateko uh, gogoa dutalako, benen <laughs> susiak... Uh... Mm -hmm. Bo, bedak bat zuen mugabatzuk, ha? Eh. Ah, bai, bai, uh, mugabatzuk, ziren uh, belotasuna, jende, bisiatena, oztik uh, eskapatu da, Bere mundurat argoman er gaitu yeah. horia. Bai. Bai bai, senta artista bakotsak badu bere estiloa eta illa da beste bere beste urrak ikusterakoan. Ba, junt da, eh, beraz Bai, uh... bai bai bere estilokoa, bai. Tachak. Kuchi bakoin eskini eh, eh, ke eh, neuriak Ba dila handiak eh bisiki Ez dute ber impaktoa eh, tikiak dilela Edo ouais, ouais. Edo esor eh, nik parte hartuko dut eh, Amabi santimetro errakousketan Oelea uh, neulitik fin, Neulitikietan maraztea Bez ezarbet inen dut nik Egin bon. adotu dut eia? Ez Badut, As... uh, abenturaren amabia e e arte ah, egiteko. Beraz, amekan eginen oh. duzu. Horri da. <laughs> <Oulida. laughs> Denak bezala zira, si bon, untsa da. <laughs> Edu, ni bezala, edo, <laughs> azken momentuan egitea. Bo, untsa, abren, tzira hor, euh, mm -hmm. liburuak euh, badira, ere, momentu enten, zertan duzu aktualitatea, Marko. Mm -hmm. uh, Ahin beste okupatu azirela, eta... Ba, ene bela honla, berriz, berre eskuratu dut, horongi da, horren, mm -hmm. banoa, Oui, c'est tamaraska, marastenuzo sou révèle une reine. Eh, oui, bai, bistan bai, bai, bai, bai. bai. Noa Verdun alderat. Alors, le Verdun Argonne à ma bouche te eskola ikusteko conférence ke eteko. Les Godillot comique il l'otoi bai. là. Bah bah bah, les, bai, les Saint-Malo et ta, le jour où le bus s'est reparti sans elle nalbouma à Orquestaine. Et, et raite Euskaraz, atelako dela? Ba, eta ba, ah. ba, justu goizuntan, ah. argitar etxaren mail batukandugu, ba, surinak emateko, uh, ilakuri baitu uh, libroa, eta normalki datulen urtelarako, urtahirarako, uh, uh, uh, Euskaraz ta erderaz izango daire. Arriet edizioniak atelatuko ditu. Eh, en relación a su, no la sé, ¿eh? En relación a cuestiones. En español la sabes, San Francisca, Jo Carlos? Un Nikuste uh, belagabe, uh, belagabe Joan, uh, uh, enfin belagabe. Joan den eguna? cosarbait, ola cosarbait. Ba, Francisca Sorrentino Berch, titularen berri. Du shi egiten e e pena e egin tenerik batzutan aldatzen da bezu filmeetan tituluak Stirverdinak. Mm. Borratu dogutzen ta Francisca ere uh, titulua nahi zuten aldatu sinema eh? batek, ira kurulu sur la co et a maitatu suraco liburoa et a noisbait adepsen debat giteco ben tsako titulo lousegissen ordonne la bourtouleisen le bonheur rns oh là là ala ta essaie c'est trop doux normal veut un challenge je sais oh est... chouette un bon voilà à la 7 à la 7 Eta errada, uh. eh, postaxuna bista, nena. Bai, bai, bai. Eta ari naiz bigarren tomua iten. Ah. Bai, bigarren tomua iten eta ligudio uh, bozgarren tomoa prestatzen ele, hemen uh, dik bi urtetan ateatzeko. Berba itzig ingo dugu bai. verdenetik? Bai, ados, unta. Ah, bai Haipatuko daukuzu... Uh... Pala episkopaletik edo... Uh, ados. Entzun ngo dugu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Zidako... Bileak? Bai, bileak bai. Secretik bai oh, Auli... bileak. Ba verdan a salwan bileak, bai. Azu logique da. Cha, belas an postasuna nagushi sagunda verdanen. Nik metidu ta. Bon, metes du dana da verdaneko giroan hor a salwan americana giro berri zi baita. Beste giro bat karriko du bentso dut. Bai, badaz snooker bat. Snooker zara. Snooker da billard. Uh... English Bierbat. Uh, bai bai, uh, ah disu, vous c'est vous ça ou pas? Bah bah, il vous ça dedans. Euh Boulakborit a baq de magoin fouli snooker. OK. Auch bis immer, weil ich hochteur snooker. Je la stanne. Ouais Bon ben, un gibascha macht quoi? Sous snooker et Fus des du carraki na telefonoz et tandis que Pierre acheté de Moran de les téléphones bien sa couvida. Bai ta gorco maraskelgous mais il ne veut pas s'arrêter. Est-ce Bai, est-ce tu Bai. Alors, et les chariannes tu mets dans la cuisine. Mais dis carvaku. Du Eta joxu, walino izango da gure gomita laster.eus. Domeinuko zuzendaria interneten. .com.fr erren ondoan. Euskal, marka ere baita eta garapen edegarekin gainera. Hore aipatuko dugu laster. Beno, mitoz erdi euskal irratetan berriak. Zurekin bernadetar gain. <tipa> Kadera akzaleen kolektiboko hiruetan ogoi bat militante eta horietan biziko batzu Paiseko BNP pahiba banketxe batetat joan dira egoun ekin zauri ere mandute jon pale baijonako militantea hauzitaratua izanen beita, uhtahilean BNP banketxe batean kopogoita bat gailu gaitzin kaderak ere manzituzten salatzeko aberratxen ies fiskala afera ogenkari daidu jatua izanen haueko hausitegiak iru asteren burian jakina hasiko du, donian elo izundar emaztearen kontrakko euroagindua onartzen duen ala ez, hausitegiak argitasun gehiago nahi ditu, Espainiako justiziari galdeginen ditu arte hoktan, emazte hau duel, 2.000 amabi eta 2.000 mairuan edana eta otoa gidatzen zuela hatxemana izan zen, kondenatua izan zen jakin jakingabean, eta berriki hegazkin ahzeratzoala Da gastatua izan euro agindu hori bazelako bere kontra kontrat pauko du jenerabakia hasaruan 22 izanenda Epe luzeko langaberi lanbaten atxemeitea, hau da siberua egielkarguaren helburua, lanaren eta enpleguaren ministeritzak hamar lugalde hautatuko ditu, esperientzia bat emaiteko, siberuan berri honta berroita hamar presuna badira lanmundutik bazter direnak, kaspaldion, proieto horrekin lanbunduan berri zaharaztea da sedea, eta urte undarra gabe jakinen da siberua hautatua denez. Hauk dundiren edo hauja berriki ukan duten zat informazio bilkura bat izanen da, Bulag emeiteaz, biar hara txaldean, paleuko, ospitaleko amategian, behatzi urte orai Bulag emeiteari buruzko nazioarteko hastekari, Donapaleuko amategiak proposatzen duela jolako itzordua, beraz biar, biaketerdi taik, lauaketerdi arte izanen da, biltzare hori, Donapaleuko ospitalian. <gülüyor> Eta iso txuman guru garren naiz, eta e, hostira lontan, e, naiz kantuz kantu saioan, lauretatik aurrera, nire azken diskoa aurkezten zerbait ari da gertatzen hor izena duena. Atxegin azinen kompoz diridia gaueko hamarretan musika emankizun berriak Euskal irratietan. Selektan mundak orkazdua hotshot irratzaioa. Aztelenetan hotshot, narogei garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogei eta harrabotskampainako saio berezia. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak punk mankizena eta ostiraletako metal garrasia metal emankizena metal eta ni brutal euskal irratiak musika zalen irratiak Eta gau harteskena izan ki, suria beltzes beraz emankizuna entzuten alko duzia marontan eta ezant ere xilaba garaia dela, bertso chaperketaren garaia eta larun bateko saioaren bilduma ere segitzen alko duziela, chari saspietatik entzinanuskaliratetan chanalkat eta aimar karikak eskaintzen da utzietena euskein eta osheim sala sortietan ere eguneko bilduma orainaldiz be gure prencha bilduma Hieta potzz hiteta potz hitzeeta hiteta Berriarekin asteko eta gizarte gai bat hemen gehi titulu titulunagusi gisa, geien bat emakumeak jasotzen hote belduraren sozializazioa. Emakundek argitaratzen duen ikerlan batek azpimarratzen du beldura emazteen aurkako beste indarkeria bat dela, azterketaren arabera, bataz batez ere emaztea irakastentzaile indarkeriaren ondorioei beldura ukaiten horrek ditu zunen be espazio publikoari beldurra transmititzen saiei eta orrek eraginen susenadu haien askatasunaren murrisketan ondori ohtarat heldua beraz emakunde kargitaratu duen ikerlana kalea nirea da galderazko ikurra boterea beldurra eta emakume gazten ahalduntze estrategiak espacio publico etan integrarien berrian eta itchubur biarko uh, edition chez eta xungeiago. Eta shagion handiak zuzenduko du etxeparek abanan zabalduko duen irakurletza. Ara, shagion handia. Ezagutzen ez bazen bere lekua edo bizi lekua Habana, beraz, haipagei da hemen, 2008ko azarroan zabalduko da Euskara eta Euskal kultura irakurletza Habanako unibertsitateak eta Etxeparek lohtutako itzarmenari eskeer, Joseba Sarrion handia idazleak zuzenduko du, beraz, Etxepare institutoak unibertsitatearekin lankidetzan kubako iriburuan zabalduko duen Uh, irakurletza gune hori bilabazuunta laurogeita bostean kartzelatik ihe egin zuenez, geoztik ehbestean bizi izan eta handik heldu dira haren idatzi guziak Euskal egirat. Pedro Miguel Etxenik aldiz jasoko du Nafagoako ugezko domina hori beti begian fikin Fisikari Nafarrak egindako lanaren giza balioa eta balio zientifikoa eta intelektuala sarritu nahi ditu Nafarroako gobernuak. Eta bestalde gaurko elkarrizketa ere hemen lehen gaietan emaiten du berriak Timo egin elkarrizketa berezia. Armekin borrokatzeari utzi, utzigatik ez diugu utziko legezko bideetatik borrokatzeari. Fark eperen estatu nagusi zentraleko komandate burua da bera. Uriaren biko galdeketako ezetzaren ondotik, Farkeko buruak egoera aztertu du berriaren ikirakur lehentzat. Ala ere gobernuak eta geriliak ahalegina egingo dute bakeituna ituna bideratzeko bultzada erabakigarria emaiteko. Berekin egin elkarrizketa bera zemen berriapuntu, eusen edo berrian, berrian irakurtzen alduzi eguna.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 Argian, bestalde, lan istripu bat uh, lehen gaietan, langile bat hilda bilboko albia eraikina, era behitzeko obretan. Behargina, amar metroko uh, garaieratik diauzida, eraikineko uh, beidategitek xarherako uh, zorurat. jadanik berroita marretik gora dira orten, Euskal Herrian, lan istripuetat gatik, hildakoako, yetako asko, azpi kontraturiko empresetan lanean, Ari eta erri baten zauriak oholtzara. Antzerkia hemen arte drama, lepeti teatro de plen eta dejabu pampin laborategia antzerkitaldeak. Hauzi kolektibo bat irudikatzen duen lana estrenatu dute igandean luson. Bon, igandean da bainan astelenean zen, zuzen geta bat hemen argian. Maiatzaren bosta arte Euskal Herria barena, hariko dira, beraz... Taldeko kideak, ikustekoa, entzuleak. Espainiako delegatuak ez du azalpenik emango poliziaren eskuetan hildako hendileren kasuaz hau da ere bestetitulu bat argian. Nafarroako parlamentuko maaiak ala eskatu badu ere, Carmen Albak ez du geraldirik eginen joanen den polizia etan hilda atxilotuaren eriotza argitzeko. Kaseta puntu bestalde itsas zaborra biltzeko erronkari baterat eldu diote lapurdik eta gipuzkoak. Gau sortziko erreportaia da hemen kasetan eta itxasoko ondakinena arazo globala da eta sekulako eraginadua inbatarlotan hor uh, beraz uh, azpimajatutakoa eta horrekin lotutako uh, erreportai berezia mutxamaiten alduzi kaseta puntu eusen. Nire euskara egokituta estiot parekoari siberarekin familiarizatzeko aukera emaiten. Bere itzak hemen argitzu gaminurenak azpi maratuak elean izaitak dituen abantailei edo abantaile eta simintzatu da infoz azpi gijatian emaiten du. Eta asperger autizmoaz topaketak ere aipagai media bazkean az arroaren amarrean dituztenak bai honan. Eta ezo Inspektor Kluzo taldearekin egin elkarrizketa ere uh, aipatzen du hemen media bazkek, uh, be, egin maiteo, elkarrizketa taldeari. Eta bestaldezu duesten xarrant eskualdean uh, edo departamentuan hauzitan uh, den uh, ninibaten uh, tortura aipagai Amak uh, ezagotu ditu beraz haugaren tortura. Kara zer diren haipagai nagusiak guti gora bera bestandena. Tenore untan uh, gure inguruko eta edabideetan... Eh, Lasero joita asontziz gure goita izango dela domeina. edo.es domeinoaz arduratzen den Josu Walino.b Iia pitzz hitzeta putz! Eta laster, edo bai laster, zomaitegunen buruan lujama abiatuko da hostiral gauarekin miarritzen edo goizarekin obikirran. Diakin, uh, the inspector kluzo media bazkele uh, webgunean atxe maiten handuziela elkarrizketa baten gibilean, lortuko dut. Eta uh, ostegun gauarekin ere kanal dude handik zuzenean arituko dela, haien uh, ostegun gaueko zuzenezko emanaldia handik izango baita. Inspekteur Kuzo. ten edo haIM japaniz Montin ohi hobeki Ja um, japoniak uh, mendi bat naiz, hau da berazspektorkluzo taldearen kantua eta Mon Marsaneko bikotea hauek uh, laborari jokeroak bezala aurkezten dute haien burua lu izango dira beraz. us gauean xeak lorden guttiek dira eta hitz gure gomitaren tenorea. Hiz hatxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalrratietan. Eta Interneten egonen gira orain Euskal Jatien webgunean sartzeko puntu eus emaiten duzu gaugegun bukaeran aski begia da Euskal Domeinua domeua izaitea baian garapen nabari bat. ere badu gurekin dugu Josu Walino.eus fundazioko zuzendaria jatsalde Bai, Arratxaldeon? 6.000 erabiltzaile ditu gaur egun, Josu, e, puntu eus e, domeinuak. Zertan, garrantzitsua da, um, 6.000 domeinu internet mundu handi hortan, izaitea puntu eus e, Bueno, garrantzitsua da, batez ere, puntu eusek bere tokia hartzen juteko, e, Euskal Herriko interneten, ezta da? Kuk azken fina, lortu nahi deguna da, Euskal Herrian, Euskarazko edukirik duten, e, uegune guztiak, puntu izatea. E? Puntu eus baita, ba, interneten, Euskal den presentzia, bermatzen duen domenua. Mm -hmm. Puntu eusek lotzen du Euskara, Euskal komunitate osoa, Euskal inguruan, interneten aditza garen komunitate osoa, beraz, ba, halik eta webune geien izateako, mehizaigu, ba, Euskarak Interneten presentzion diago izateko. Mm. Zertan, justuki puntu eu bukaeran uh, Euskara bultzatzen du, edo, jakinik webune geienak azkenan ere Euskaraz ari zirela jadanik? Ba, puntu horrek adirazten duelako webune eiek hain zuzen ere Euskaraz ari direla. E, Zupentsa e, interneten milioika webune daude, eta eta Uniberzo osoa bezala ikusi dezakegu, ezta. E, puntu eusaren, txapelaren hastian, hainbat webun eotea, semilla webun eotea, edo eterokizunean marmilla e, entena delakoak, ematen dio Euskada di bat. Presentzia bat eta e, aikan dala internet mundua regulatzen duen erakunde, naziorteko erakunde den horrean, ba, Euskarak interneten duen tokia adierazten du, ezta. Horrek badu bere garrantzia, Azken finean esaten baita e, etorkizunean hizkuntza batek bizidongo badu interneten izan bela presentzia ez bakarrik kaldean, mm -hmm. Internetelako komunikazio eguneea. eta hor tokii eg eta toki hori seinalatzea gure matrikula propioarekin garrantzitsua da. Gaur egun, enpresak, eh, instituzioak, elkarteak, eh, norbanakoak dira, be, puntu eus, dominoa erabiltzen dutena, baina nor, be, azken zemakien arabera, enpresak dira bereziki eh, hortan? Bai, hori bai, normala, eh? azken ean, interneten presentzia gehien dutena enpresak dira. Bai, komertzio, bai enpresa era eragustitako enpresek, Interneten presente izaten dute, ba askenean B2N ezin bestekoa baita, ez? E, ondorioz, puntu dos dominioen askundea hortik ari da izaten handiena, ba, e, gero eta enpresa gehiago .eus-era gurturatzen ari direlako eta piskanaka piskanaka, ba, puntu .eusen askundea enpresen sektorenen ari ematen, bestetan baino azkarrago, bestetan ere azken ari da, baino batez ere batez ere enpresen arloan, erakunde publikoen arloan. Eh, presentzia ondia du, ba, esaterako hemen aldean, ba, osko jorralizat, aldun diek eh, hartu tautelako, udalek ere bai, eh, iparra aldean ere, ba, hainbat erriko etxekera ditzen dute, baino kar hori mugatua da, ben, egin eh, Administrazio publikoek mm. ya bere huegun erduta dutela, horrez dago askunderako margenik. Enpresen mm. munduan aldiz, bai, eta eh, bai bezke komunitate batzutan ere. Eh? Mm. E, Euskara elkarte, kirolarloan, komunikadetan, horreindik ere, azten ari da. Eta autatzen dutenek e, puntu Eusdomeinua, zer gatik egiten dute? Hori badakizue, justuki? Arrazides berreina daude, asko kautatzen dute... Azkenean, bueno, ba, norberaren sentimendu identitario gaten gata. Gau, ni euskalduna naiz, eta interneten ere adierazinei ba. dut. Euskalduna naiz elako. Identifikatu eta sentitea naiz. Euskaldunan naiz elako. Interneteko lusapenak esan nahi badute elako. .com ekere badu bere esan nahiak. .rg eta .neto, ire guztiak esan nahi badute. Euskaldunan, ba, gure egiten duen esan nahi baduka. E, en presentzat ere bada garrantzitsuak kanpoko merkatuaketan adierazgarri da esatea behira banie euskal enpresaren naiz eta horrek du kalitatea edo emengo merkatuan du baita ere ba, gertuko enpresa dela, komunitatekoa, e, etzehala kanpoko enpresa bat euskera sarrikan sarela berzeroekin. Ordun bakoitzak bere ikuspegitikan hartzen du, e, baina bueno, guk hor ditugu guztientzat funtu eus komunitatean. Ateak zabalik, baina badira ere kondizio batzu ez, eh, edo eh, ba, puntu hautatzerakoan eus Euskarak presentzia bat behar du bederen webgunean? Hori da, ez du esan nahi e, Euskarak ezinbesteko presentzia edo e, presentzia undia izan behar duela, ezan nahi tegu eguneat Euskaraz eta frantsesez egotea edo lau izkuntzaten egotea, baina Euskaraz ere egon behar da, eh? Gero, edukia, itzen desake, enpresa eh, bati buruz, udaletxe bat buruz, kultur edukartu bat iburuz, eh, iburuz, iburuz dana darako edo, blog personal bat izan iteke. baino horregoten dan informazia eta komunikazien zati bat, Euskara zegoen behar da. E, Bago dekazuak, Euskara ez dutenak, baina, kaso hortan bai, edukia eh, izan behar dala, euskal herriadekin, eduskal kulturadekin, hain zuzenki, baino beste hizkuntza batean. Eh? Uh -huh. Hor, ere uh, azpi maratzen duzue, uh, puntu ez domeinuak ere baduela alde sekuritate aldetik edo uh, zaindua dela eta dibidez spamen aldetik ere uh, begirada berezi bat jartzen duzuela hori. Bai, garantitxo da gure azken finean interneten segurtasun digitala ba, gero eta gai korapi da, gero eta eraso gehiago datoz aldez hortatik, eta gukasiatik garrantzi mandu ego ba, puntu horri, Eus izateko kalitate domenio bat, kalitate handiko domenio eta segurtasuna bermatuko duena. Azken egin inorkes du nahi berego egunea hotea, bueno, ba inguratu eta e... Ba, eraso zibernetikotara eta dedikatzen dean gu egunez, guk puntu duz den gu guztiak egunero eh, monitorizatzen ditugu hainbat tresnein bidez, eta hoien bidez jarraipen egiten dugu, ba, gu eguneoiek eh, ez egiteko eh, eraso informatikorik, edo spamik eh, sartzeko, hau da, norbait puntu den webune egune baten nadigatzen ari denean, seguru sentitzeko eta jakiteko arasorik ez duela izango eta hortan eh, alegin berez egiten dugu Horren ondorioz puntuos gaur egun mundu mailan eh berrien artean kalitatea hondienen ar, dutenen artean dago, eh? laugarren postuan dago kalitate aldetikan 1000 baino domeño gehiagoren artean. Beraz, mm -hmm. bueno, ba, usten dugu garrantzitsua dela ta ta horretan aleginten gara. Mm -hmm. Giu aldetik ere bere likuanola coda. Di 1007aren urtik azten gara martxan domenioa lortzeko aleginean. E, domenioa, ja, e, aktibatu zen 2000 eta malauan. 2000 iruan, Euskaldean egunean, aktibatu eta oraintxe egitea doa, bi urte, zabalik da ola edo zein edar edita hil erantzat. garrantzitsua dena da, e, webunerat interneten daukagunean, Ba, ba zeo aldetik ezaten den, hau ba Googleen ongi posizionatzea. Nik Googleen webunera bilatzen duanean, ba webuneraiek ongi posizionatuta gertzea, eta usten dugu horretan laguntzen duela puntu ere, azkenean e, geolokalizatzen baitu, e, puntu duzeka adierazten du E, euskarazko webunea dala, euskal herrenko katutako webunea dala, eta ondorioz, bilaketak euskal herretik egiten direnean, hobeto posizionatzen laguntzen du beste batzuk gaino, ezta? Eta hori, gero eta nabariagoa da, e, sortu baitira gurea bezalako beste hainbat webune, badao geo telede izeneko, bueno, webune multzo bat, ba, e, iriei zuzen dutako ba, ba parixen, badao edo London, Londres erako, e, horrelakoak badaude, Eta horiek laguntzen baitute azken finean, be ba, ba, behaien inguruko webuneak hobeto kokatzen, hobeto pozizionatzen mapan, eta ondorioz baita bilatzailetan ere. Mm -hmm. Azkenen hor ere eusere domeinuen gerla hondiotan ere sartzen da, zentak hor bai. izan behar dira, bai. zazomat dira interneten barakizu? Internaten, momentu onten doden, mila eta bosteun domeinu enguru. Eh? Esaten dugunean, do, domeinu kasunetan egiten diten, esken ziotasau da. .com, .ner, .euz, eta horrela, mila eta desberdin, eh, ikaragarria da, ikaragarria da. Betiko tradizionala daude, pisondia dutenak, momentu onten munduko guegunen herriak .com erabiltzen du, Vai. eta beste askok... Eh, Osea, lurralde dagokion marka, ba .fr izango litzatekena Frantsian edo .es Espainian, eza? baina da. Baño sortu dira beste dominio berri multzo hondiohonekin, ba hor gabiltza gore tokia hartzen. Azkenian mm -hmm. .usec.comec eh bezera xe valido da maila berdineko dominioa bia eta maila berdinean kompetitzen dute. Gure txikian, ezta? Mm -hmm. ba ba hor gabiltza e, muturra sartu nahian, Eta egia da egin dagun euuzketen arabera da Euskal Herrian puntoe eus da askundea izaten aien domeino bakarretakoa. E, puntoe hasi da horten ehuneko heMSortzia hasi den beste domeino bakarra eta iparraldean izan da. Fra izan da, ehuneko lau hasi da. Baino gainerako guztiak.com.net eta bar, ketzik dira merkaturan. Batas beste uneko 7 jetxi dira. Mm. Beraz, uno, ba, Euskal Herrian badirudi ba .eusen aldekoa pusto badagukula eta eta olatu horri heldu berriago. Eta justuki, be, geroari begira hor uh, zelan era maiten duzue uh, gehiago sartzeko hortan edo ikusten duzue galde gehiago badela edo nola lantzen duzue pentsatzen dut ere ere dienden uh, gana hurbilduz .eus dominua eskutan ba gure lana da batez ere domeinu ezagutzera ematea, zabalkundelan egitea, generi laguntze alaketa horretan, eh, alegintzen gara norbaitek deitzen badu gurekin kontaktuan hartzen bada email, chat, baino video ditugu zabalik, eh, ba puntu eus bat hartune duelako, baina ez zalantza ditulako aldaketa nola egin, teknikoki kix horretan laguntzen alegintzen gea, eh, aldugunen guztien errestasunak ematen, ba puntuesek E, mugarik izan ez esan ez da jendeari ostopoik ezjartzeko eta generi erreassunak emateko aldaketarako. gure naial litzateke, ba, puntu eus, Euskal Herrian erreferentzia izatea, Haga, norbaitek interneten pentsatzen dueean punt izatea buruan eta horretarako ba, ba legina horix hori da zabalkundean aritzea eta eta laguntza eskatea aldaketarako. Mm. Denaren, xeetasunak guziak baditu zuen, uh, biztan dena interneten, eh? domeinua puntu .eu eusen, eta hor nor naik beraz, uh, nahi badu bere uh, domeinuaren uh, aldaketa egin, uh, dena hor duzue egiteko. Bai, hori da, hori da, so. informazio guztia gurego egunean dago. Norbaitek nahi badu domeinu bat erosik guk ez dugu salmenta zuzenik egiten. Erregistrauren bidez egin behar du. Beraz, nekoa du gure huegunea sartu, domeinuak puntu eus. Eta hor daude, erregistrauren prezio taula guztiak, nola erosi, mm. nola egin aldaketa. Eta lehen esandakoa gure kontaktu guztiak, inolako zelantzadik badu, gurekin arremanetan jartzeko. Eta segidan erantzuten dute gainera. Um, Josu Walinho, barkatutak nola egin behar du den, eh? Josu? Ongi esan duzu, bai, jutsu baliño. Bailiño, bai. bai. Puntu Fundazioko zuzendariak gurekin ginoen mileskera. Mila eskertzuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, oskal irratietan. Gaizo txuman guru garren naiz, eta e, hosti iralontan, hongo e, naiz kantuz kantu saioan, lauretatik aurrera, nire diskoa orkesten, zerbait ari da gertatzen hor izena duena. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot irrazaioa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogeita harrabotskampainako saio berezia. Kao eta ongietorriak zuria bexe ez Astezkenetan zuria belzoz, musika beitza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak punk mankizuna. Ay, ya, ya. Eta ostiraletan metalalgarraziak metal emankizuna. Metalgarraziak nidaer eta negruuta? Ni Euskal Irratiak musika zalen irraziak. Eta hitz eta putz hortan bukatzen da entzuleak, bihar berriz elkartzen gira eta bihar hosteguna, bai jadanik, bai atzo egun ba, ba, badakizuek, beste eguna no, baitzen, bref, bihar hosteguna izango da eta gurekin izango da, Maia Muruaga berdin. Betxu Balmuru Garean obek ezagutzeko, eta Fred Begoat biztan dena eh, ahotzak deitzenen taldearen lehen diskoa aurkeztuko dauko. Zaiguain ahotza eginen izen hori, berekin setasun guziak, eta gena musika parada ere, saian bezala, eta entzulearen iritzia ere biak josteguna izanki ki, maikatiko izango da, lujama aipagai, besteak beste. Txeyak, Euskal Igatetan!